للطريق مشاعي الأنوار هم للنسيم عبيره الفوار الحمد, الحمد, الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يسأله المخلوق عن علة فعله وهو كريم وهاب منشئ السحاب وخالق الناس من تراب وصلى الله وسلم وبارك على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام ما بعد. صلا و ازاحها припада само узвишеном Аллаху субханаху व тааля. صلواتي و posljednjeg božijeg poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa sallam i go porodicu, plemenite ashabe i sve one koji slijede u dobro do sudnjeg dana, zatim сијена na а салам алейкум у рахметуллахи тааля и баракату dolazimo do jednog bitnog poglavlja koje šeh navodi u ovoj svojoj knjizi u ovom dijelu dijelu monoteizma Kitabu Teohid. Nakon svihovih pojašnjenja koja su bila prije ovog poglavlja kaže šeh bab mađa anna ba'adha hadihi l'umme ja'budu l'awthan. Poglavlje o tome da će neki od ovog ummeta obožavati kipove. Činit će i badet idolima, kipovima, nekim ništavnim božanstvima. Šta je mu na sebe ili koja je povezanost, dakle šta je, koja je to veza ovog poglavlja sa kitabu teohidom? Glavna poenta navođenja ovog poglavlja, kako ga je šeheh naslovio, jeste ta da znamo da moramo da se čuvamo od širka i da ako nas Allah subhanehu wa ta'ala ne sačuva, ne možemo se sačuvati. I da znamo da će mnogi od ovog ummeta činiti širk i da će upatiti širk. Takođe, od stvari zbog čega je šejh spominje ovo poglavlje, hata na ne, nahmianfusana dakle, da čuvamo prvo sami sebe, al la ne kuna da mi ne budemo baš mi od tih koji upadaju u širk, koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo kako ćemo biti laheta to pojasni. Takođe odgovor on ima koji tvrde da nakon što je ovaj ummet primio islam, nakon što je prihvatio poslanika sallalasalneme, sal kažu, nema više širka, završili smo sa širkom, širk je bio ko džahila mekje, širk je bio ko džahila mekje, ćete još da pomerimo ders, braću, da, da se ne kasnije lako ovo, pomerili smo ga sahad vremena, nakonje cije, ako ćete ga pomerimo još kasnije, ako ne može se stigne, recite, Allah je min ihtirami il ilmi, os, dakle, od Uštovanja šarijatskog znanja jeste se onaj na halku znanja dođe na vrijeme. Osim ukoliko je neko opravdan, radi i slično ili ima neke obaveze, javi poruku. A nakon je cije, odemo da popijemo kahu, da sednemo i onda haj stići još 5 minuta, haj brzo ćemo, to je tu i onda imamo problem. Ne smije da se, da se kasni na halke znanja Allah i ubari kvijku. Obratimo pažnju na to. Jer to je od ta'zima, od veličanja i poštovanja ovog znanja koje govori o Allahu i poslaniku s.a.v. koje govori o ovim plemenitim stvarima. Dakle, moramo na taj način da se malo bihni, Allah i ta'ala, više je fokusiramo da poštojemo ovo znanje. Kala Allahuma, kala Rasul. Rekao je Allah i rekao je poslanik s.a.v. Dakle, po glavlje u kojem šeh želi da nam kaže da će mnogi od ovog ummeta činiti širk. Neki će ga smatrat širkom, imat, dakle, neće imat problem s tim, jer će upast u otpadništvo, dok drugi će ga nazivati nekim drugim imenima. Ko što imamo danas slučaj da kuburije, oni koji vjeruju, i koji smatraju da vlasnici ili da stanovnici qaburova mogu da koriste živima. I to kažu, Bel hada kaže, to je srvš teuhida. Da tražiš šefat, da tražiš zauzimanje i posredništvo od onih koji su umrli. Haša vakella. da Allah subhanahu ta'ala sačuvao tih riječi. Pa kaže šehe dalje i navodi prvi dokaz, rahimahullahu ta'ala, Usurjen al ni saEtera adine utu na sebem min l kitabi, minuune bil žibiti vt paut, v jekulune lilladine kefer ruha uula i ehda minlladina aen v sebile. Zar nisi video one ko ima je data njiga. Prije vas. Da vjeru u Žpt, po jazničemo š je Žpt je pauta. I, i, I govor o njima, koji su kuvr počnili. Dakle, mušici. Jevreji u to vrijeme su mušricima Meke govorili vi ste na boljoj uputi od onoga na čemu je Muhammed sallallahu alaihi Ha Haulaj ehda minel ledine amenu se bila. Oni su upučeniji nego ovih koji su na pravoj uputi. I šta očekivati od takvih ljudi koji ima data knjiga i dato znanje, dolazili im vjerovjesnici, ubijali vjerovjesnike, ugonili ih u laž. Musa alaihi selam, Allah subhanahu wa ta'ala im preko njega pokaže otvori im more da prođu U topi Firauna oni dođu i traže: "Ijčaj lana alaha kama lahum alaha. Napravi nam božanstva kao što oni imaju božanstva." I mi dočekujemo od njih da oni nešto budu samilosni, da nešto budu fini. Va, nije čudo, razumiješ, da takvi ljudi, takvi mentalnosovi, to su im, to su njihovi pradjedovi, da takvi mentalni sklopovi, sklopovi rade ono što rade danas u Gazi u Palestini, u Palestini. Nemaju oni milosti. Kako da imaju milosti oni? prema nekom dolazili im vjerovjesnici od Allaha subhanehu wa ta'ala oni ih ubijali. Želeli im hajir, pozivali ih u hajir, pozivali ih u tevuhid, da samo Allaha jednog i jedinog obožavaju i dođu i ubiju ga. Ugone ga ulaž, Nazivaju raznoraznim imenima. I onda se čudimo za zlodjela koja nisu čudna njihova zlodjela. To je prokljet narod. Pa ših navodi ovaj dokaz I onda ćemo spomenuti Bidni Laha i Tala povezanost ovog dokaza. Šta, zbog čega ovaj dokaz? Šta je mudrost spominjanja ovog dokaza? Ako se govori o narodima koji su bili prije nas. Kako se to povezuje sa ummetom Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da će ummet Muhammeda upast u širk, jel? I da će obožavati neke idole. Bilo da su to kaborovi, drveće, kamenje, vjerovjesnici, meleki, šeitani, la'anehumullah. Kaže kaže dalje navodi sljedeći dokaz i kaže kul hal unabbiukum bishr min zalika mathubatan indallahi reci hoćete li da vas obavjestim koji su gori od takvih kod Allaha subhanahu wa taala man la'anahu allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum alqirada wal khanazira wa abada at tawut oneko ela prokleo opet govori o sedmici knjige i ovde misli se bašna jevrejeje, i na koje se Allah subhanahu wa ta'ala rasredio, i od njih je napravio majmune i svinje, i obožavao se taguta, Sve, svega onoga što se obožava mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže dalje, uh, قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجده, Jel, a oni doći čiji se riječi najviše držalo, rekoše sigurno ćemo nad njima napraviti ili sagraditi mesđid. Stanovnici pećine, jel, jer su bili mu'avvamin, oni su dakle bili oni koji su poštovani kod svog naroda, jer se desilo što im se desilo, kako nam to Allah subhanahu wa ta ta'ala govori u suri al-kahv, pa su došli i da naprave onaj bogomolju. Dakle, vidimo ovdje da Allah subhanahu wa ta'ala govori o narodima koji su bili prije I o stvarima, i o prekršajima šarijatskim koje su pravili, i o širku koji su upadali, i vjeru iskrivljivali. Koja je sad poveznica između njih i između toga da će od ovog ummeta obožavati obožavat idole? Dolazi nam sad u ovom hadisu kojeg ćemo spomenuti, kojeg autor navodi. Kaže, Wanebi Sa'idin al-Hudriji. Od Ebu Sa'ida il-Kudriya. Enne neb'enna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam e kal, da je poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao, letetabijun senene men kane qablakum. Doista ćete slijediti korake, tradiciju, običaje unih koji su bili prije vas. Dakle, poslanik sallallahu alayhi wa sallam e kaže ovde, zaista i doista ćete slijediti tradiciju, običaje, korake oni koji su bili prije vas. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme hadzul kao što ona perka gore nas trieli liči jedno drugu dakle toliko ćete se sa njima dakle po isto vječivati i toliko ćete ih oponašati. Pa kaže dalje Allah, poslanik sallallahu hatta ve selleme hatta lau dakhalu juhra dhabin Kaže, pa makar oni ušli, ugušte ovu rupu, vi za njima. I ovdje vidimo, dakle, širk se dešavao kod onih koji im je dao knjiga. Nakon istine koja im je došla, oni su željeni laž. Nakon istine koju im je Allah subhanahu wa ta'ala dao, oni su ustrajavali i težili ka tome da čine širk Allah subhanahu wa ta'ala. A ovaj umme će i Pa Poslanik sallallahu alayhi wa ovdje spominje, kaže da uđu u gušterovu rupu. Vi bi krenuli za njima. Iako je to nemoguće fizički da se insan zavuče u gušterovu rupu. Međutim Poslanik sallallahu alayhi wa sallam je ovdje hoće precizno da pojasni i objasni koliko će vaj narod žestoko da slijedi one kojima je data knjiga prije, pa su, pa, je, pa je rekao jel, pa su rekli ashabi Ja, Rasulallah, el-Jahudu van Nasara, jevreji i kršćani, pa je rekao, pa sada i sada selem, femen, ko bi drugi bio? A ko bi drugi bio? Tako da u ovom hadisu vidimo da će ovaj ummet snalazit ono što je snalazilo i ono što se dešavalo u njima koji su bili prije nas. A to je da će upadat u razno razne harame, a na vrhu ti harama jeste širka Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaja ikon muslima od Theubana, anna Rasul Allahi sallallahu alayhi sallam aqal, poslanik sallallahu alayhi sallam rekao, inna Allahe zewa li al-arda, doista Allah savio krajeve zemlje, fa raeitu mešariqaha wa megaribaha, pasan video, nien istoki zapad, wa inna ummeti se jebluhu mulkuha mazuje li, i doista, če moj ummet vlast mog ummeta. Roshiriči se ono liko koliko sam ja video. وَاُعْتِيْتُ الْكَنْزَيْنِ I data su mi dva blaga, cerveno i bielo, kaže Allah upostanik sallallahu alihi vasallam. وَاِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي rabbi ja sam dovio i tražio od svoga gospodara za svoj ummet أَلَّا يُهْلِكَهَا bi بِعَامَّ da ih ne uništi sreobča suša. وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ إِذَا نِمَ نَوْلَدَ نَضْرِيَتْ مِيمُ نِيهْ إِذَيْم نُوزْمِ أُونُشْتُو پُسِيدُيو اُ پُتْپُونُوسْتِي فَيَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ إِذْ اسْتَمَعَ مَي مُؤْغُسْپُدَارُ أَدْغُورِيُو يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فإنه لا يرد O, Muhammede, kada ja donesem odluku, ona se ne mijenja, kaže gospodar Jelle Fil'ula. وَعَطَيْتُكَ لِمَّتِكَ أَلَّاُ I dao sam ti da tvoj ummet neću uništiti slušom. sušom, وَأَلَّاُ سَلِّتَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِن سِوَا أَنْفُسِهِمْ I da neću dati da njima ovlada, da ih u potpunosti, dakle, ko ummet, preuzme i zauzme neprijet ili da mu to potraje, voleo sješao na njih bi aktarha kaže pa makar se okupili ti neprijatelji i svih njeni djelova dakle svi djelozene pa kaže sada đe sve dok ne budu uništavali jedni druge i porabljavali i ne može neprijatelj nikad da priđe da savlada da ovlada da zauzme da zagospodari ummetom koji se boje Allaha subhanahu wa ta'ala i koji štite jedni drugi, u ima Allaha i radi Allaha fil ula. kad može i kad Allah subhanahu wa ta'ala iz njegove mudrosti dopusti da se dese neke stvari, da se u određenim vremenskim periodima ili u određenim mjestima desi da ummet pati od slabosti I poniženja jeste taj prvi, kad se udali od Allahove, subhanahu wa ta'la, vjere, Drugi, kad se mnogo, kad se uh, umnože munafici. Kui nakon toga rade protiv ovog ummeta. Kaže dalje, vo innama e khafu ala ummeti, kaže i bojim se za moj ummet, od predvodnika, od vođa, od imama za bludživača, ki až Allah Opsanjih sallam. Wa idha waqa alihimu ssejf i kad nad njim padne sablja, lem yurfa' ila jevmi il qiyama. Neće biti podignuta do sudnjega dana. Wa la tequmu ssa'atu hatta jelhaqa hayyun min ummeti bil mushrikein. I neće nastupiti sudnji dan dok pojedinci izmok ummeta ne budu se pridružili mushricima u potpunosti. وَحَتَّى تَعْبُدَ فِي آمِنٌ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ إِذُك سكوبينه مو امتا نيبدو اوبوجافاليكيبو و إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ 30 دويست تشوموم أُمَّتُوبيتي 30 لاجوا كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ ده نَبِيٌّ فاكيو نيشتفرديتي نبي دا ياروفيسنيك وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ إياسام بيتشات بياروفيسنيكا وَلَا نَبِيَّ بعد. Mene... I nema vjerovjesnika nakon mene. I šta kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Vela tazalu ta'ifa min ummati 'ala al I uvijek će biti odmog mog ummeta skupina, na istini potpomognuta la je duruhum man Ne može da im naškodi onaj koji izda, wala man khalafa hum, onaj ko im se suprotstavi, hatta yati amrullah tabaaraka وتعالى dođe Allahova odluka, slavljen i uzvišena on. Subhanehu wa ta'ala. Prva mesela vezana za ovo poglavlje jeste šubha hurafijuna. Šubha ili sumnja o njih zabludjelih koji govore nema više širka kod muslimana. Znači nakon što povjeruješ da je Allah subhanehu wa ta'ala gospodar i da je onđelle fil'ula taj koji daje, taj koji stvara jedan jedini nakon toga nema više širka, radi što hoćeš. Dozivaj koga hoćeš, obracaj se kome hoćeš, čini teberuk kako hoćeš. Kako smo čitali, kako je rekao, jel, la tegul, kako je rekao ovaj u burdi, buo u svojoj kasidi, kaže, nemoj govoriti, ono su kršćani govorili o isa da je Allaho vsi nevudu billaha. Nemoj ti tako govoriti o Muhammedu, a kaži drugo što god hoćeš. Vam tadih, vam tadihu bima šeit i hvali ga čime hoćeš na koji način hoćeš pa makar makar u tome. U ovdje vidimo da ovi ajati i ovi hadisi Allahov poslanika sallallahu alayhi wa selleme ukazuju da će ovaj ummet konstantno, dakle da ovaj ummet konstantno treba da bude pod strahom od širka, da se buji širka, da se Allahu subhanahu wa ta'ala uteče od širka, da traži od Allaha subhanahu wa ta'ala utočište, da traži zaštitu i da traži da ga sačuva od širka. Jer niko nije sačuvan osim onaj koga Allah s.w.t. sačuva. Niko ne može da obožava Allaha dok mu Allah s.w.t. to ne dozvoli, ne da neko. Što je došlo u suri al-Fatiha? Iyake na'abudu o iyake nesta'in. Samo tebi ibadet činimo, o tebe pomoć tražimo. Da nas pomogneš da ti činimo ibadet. Samo tebi ibadet činimo i samo tebe pomoć tražimo. Da budemo podpomognuti u tom ibadetu. Jer te ufijek je od Allaha s.w.t. Ta taj uspjeh Nadahnuće, volja, želja, ambicija, motivacija, inspiracija dolazi od Allaha Jelle Fir'ula. Ili od kog drugog. I od njega se traži. I njemu se vraćamo, subhanahu wa ta'ala. Dolaze oni se pripisuju Islamu, a čine širka Allahu, subhanahu wa ta'ala. I kažu, nema više širka. Širke umro sa mušicima meke. Posekao ga Muhammed, sallallahu alaihi wa sallame. I dođu i onda dozivaju... Vjerovjesnike dozivaju meleke, dozivaju kaburove, dozivaju džinne, dozivaju ljude, koga ne dozivaju. A kažu, dobro, šta je dokaza za To kaže, inna šeitan, Ejisa ili ejes, An ja'budahul musalluna fi jazirati l'arab, Walakin fi tahrishi beynahum. Navode hadis koji je kod imama muslima, <coughs> Od Džabira ibn'i Abdillaha, da je postanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, Doista je šeitan izgubio volju, izgubio nadu, da će mu i bade činiti musallun klanjači fi djezirati l'arab, na arabijskom polotoku. Ali nastavlja da ubacuje mržnju između njih. Ali će to nastaviti da radi. Pa kažu, vidite, to je to, završeno je. Šeitan je digao ruke. Vič tim šarijatskih tekstovi moraju svi da se pogledaju, se pravi da se pogleda njihov I jezički kontekst. I u šariatskih kontekstu se vidio drugi šariatskih tekstovi i onda da se donese sud šta i kako i pojašnjenje. Ovaj hadis Allahovog poslanika, s.a.s.a.s.a.s.a. kuj je sahih, govori o šeitanovom stanju. Govori o tome da je on razočaran. Govori dakle o tome da šeitan ne zna gajb. Da nakon što je vidio da ljudi jedhulune fi dini Allahi afuadja ulaze u Allahovu vjeru skupinama izgubio je volju, izgubio je nadu. Međutim, neče da prestane. Neče da prestane, kako to Allah subhanahu wa ta'ala govori u Suri Ali Sra. Allah subhanahu wa ta'ala nas obavještava o tome, šta je rekao iblis la'natu Allahi Alihi. Kaje, sigurno ču nad potomstvom njegovim, a da mojim Alihi s senam, zagospodariti osimaninom. Osim manjinom. O tome nas obavještava Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim ovdje vidimo također i ovu rečenicu. Ejise en ja'budehu l-musallun. Ili je ise. Izgubio je nadu da će ga obožavati i da će mu i bade činiti klanjači. Dakle vidimo bitnost namaza. Bitnost veze isprege sa Allahom subhanahu wa ta'ala. To znači da ehnu sala, da oni koji čuvaju svoj namaz, la ta taa minhum ibadatu shaytan. Ne očekuje se od njih da oni mogu obožavati šejtana la'natullahi alayh. O tome nam govori ovaj hadis. Dakle hadis je عبارة ili rečenica ili pojašnjenje o tome ostanju iblisa la'natullahi alayhi da je izgubio nadu i da osetio poraz. Kad je vidio skupine i skupine muslimanaka kako obožavaju samo Allaha jednog i jedinog. I dokaz je da šeita la'na tu Allahi, ne zna gajb. Međutim, ne znači nikako da se širk više neće desiti. Jer vidimo što je došlo. U drugom hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme da će se širk ipak dešavati među sledbenicima Muhameda sallallahu alejhi ve selleme, ili ti među onima koji tvrde da slijede Muhameda sallallahu alejhi ve selleme, oni koji istinski slede Muhameda sallallahu alejhi ve selleme, Ne može da se zamisli od njih da oni čine širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako da se zamisli da se oni od njih da se da, da čine širk Allahu subhanahu wa ta'ala? Cijela vera Muhamedaova izgrađena na tauhidu i na negiranju širka. Otkako se čovjek probudi, jutrom zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala. Dok ne umrekne dovi i utječe se samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Sve namaze, sve zikrove koje obavlja u svima je tauhid, u svakom ibadetu je tauhid i strah od širka. Stoga Šejh rahimehullah ta'ala kad je ovo, dakle kad je ovo poglavlje naslovio, to je bio jedan ko jedan od odgovora Njim, dakle, su parnicima koji su bili u njegovo vrijeme i pokušavali da ga okarakterišu kao zabluđivača i haridžiju. Kaže, govori da ljudi čine širk, ni se pripisuju islamu i govore la ilaha ilallah i klanjaju. A u hadisu došlo jel, da ne može više da se čini širk na arabijskom polotok. Pa šeht to pojašnjava drugim predajama da će se ipak dešavati i da vidimo jasno Kristalno jasno da se to ipak desilo i da se dešava kao što i mi danas vidimo. I nelogično nam da dođe čovjek i da kaže mededja rifaji, pomozi na rifaji. Ili da, da dozijevaju Sulejmana, Tuhanana, ovi što ih zovu Sulejmanđije koji se nažalost puno raširili. Uvate se za ruke, čine određene zikrave, pa se povezuju sa njim, pa se on tamo navodno povezuje s poslanikom sallal-seleme, poslanik sallal-selem sa Džibrilom, Džibril sa Allahom i tako im se poveže ta sprega i poveže im se ta vez. Odje ima u pazaru, ne postuje nego tu su, djeluju. I da dozivaju Abduh Kadira, Džailanija, Rafidije koje dozivaju Huseina i ostale, ahlul bejt, članove porodice Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, onda sufije, one malo žešće, jel, koje dozivaju poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, ashabe, ridvanu ta'ala, anhum, od njih traže da se zauzimaju kod Allaha, subhanahu wa ta'ala, za njih. Dakle, vidimo ovdje, dakle, da šariatski tekstovi jasno ukazuju na vuku' da će se desiti širk među umetom Muhameda, sallallahu alaihi wa sallam. Kad kažemo ummet Muhammeda s.a.v., imamo dvije vrste, ummet se dijeli na dvije vrste, ummetu da'va wa, wa ummetu liđabe. Ummet da've, da poziva, a to je čovječanstvo cijelo, wa ma' arselnake ila rahmeta lil'alemin, a nismo te poslali osim ko milo sin sjeto ima. Dakle, poslanik s.a.v. je dokaz protiv svih ljudi, za ili protiv, ali je po poslat svima, da pozove sve i svi su pozvani u ovu vjeru. I to je ummet, dakle ummet da've, da oni koji su pozvani. I imamo ummetul iđabe, oni koji su se odazvali. I onda poslanik, sallallahu alijenu sallam, kaže odmog mog ummeta. Uglavnom, kad dođe u, u tekstovima odmog mog ummeta, misli se na ummet, na oni koji su se odazvali. Da će se među njima dešavati. Dakle, oni koji su se odazvali. Poslanik, sallallahu alijenu sallam, primili islam. Međutim, taj se njihov islam, to praktikovanje, ispovjedanje, vjerovanje i ubjeđenje pomješalo se sa ovim stvarima koje su, dakle, pogubne. A to je jedan od sebeba koji uh, vodi ka tome da ljudi čine širka Allahu subhanahu wa ta'ala jeste sljeđenje ehlom kitabija i oponašanje dakle, jevreja i kršćana. I krene polako, polako, šej şey en fe šej şey en malo, pomalo, dok to ne dobije dakle, tu neku svoju formu i taj svoj oblik koji je u potpunosti suprotan od islama. Kaže... Uh, بَعْضَ هَذِي الْأُمَّ يَعْبُدُ الْأَوْثَانِ Pojasnili smo na prošlom dersu šta se misli pod euthan. Dakle, جَمْعُ الْوَثَانِ Množina od wethan, a wethan je svaka vrsta idola kojoj se ljudi onaj okreću i kojoj čine i badet. I dozivaju i traže od njega, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Bilo da je to qabur, bilo da je to... E, e, dakle, sve, sve što se obožava bilo da ima oblik ili nema oblik čovjeka. Bilo da je zamišljeno, da je samo onako imaginarno. Dakle, svaka vrsta idola je wethan i zbog toga je poslanik s.a.v. dovio Allahume la teđa'al qabri wethanen ju'bedu gospodaru moj ne učini qabur moj da bude idol koji se obožava. A sanem, dakle asnam, to su dakle kipovi, idoli koji imaju, koji imaju oblik čovjeka il ledine utu nasiben min l kitabijju minuune bil žiibti v paut, Zar ne vidišo neko data njiga ili ko ima dato nešto od knjige vjeruju u Žibbt i paguuta Žibbt, kažu islamski učenjaci ismu naul li kulima fihi muhalefetun li Emrilah. Je sve ime za sve ono što se suprostavlja Allahhovim subhanehu teala naredbama, I na redbama Allahovog poslanike sallallahu alaihi wa sallama fil i'tiqad, u ubedjenju, u verovanju. Pa može da bude džipt, može da bude sihr, može da bude sihr i to je ja, veliki dio selefa je tako protiv uh, proti Syrije onaj džipt, da je to sihr. Neki kažu da je to kahin, da je to dakle onaj sihrbazku i se bavi, dakle sehrom. I kaže, džipt može da bude še i un marzulun i durru sahibu, da bude nešto loše, nešto ništavno koje onaj šteti onome ko se na njega poziva i vraća, kako to navodi imame Taberi u svom, u svom tefsiru. Kaže, ju minune bil džibti u tagut, vjeruju u džipt i u taguta. Tagut muštekun min tuđan, je izvedenica od <coughs> infinitiva tuđan. Tuđan je sve ono što prelazi mjeru. Sve ono što prelazi granice. Togal ma'u, kaže, kad voda, onaj pređe i prevrši i kad prelije. Kaže, sve što je mu džavazatul hatfa, tađije, huve ladite džavazatul hatfi emrid din. I onda je tađut sve ono u čemu se pređe granica u pitanjima vjere. Kako to navodi i pojašnjava Ibn Al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, u svojej knjizi I'lamul Muaqqin, upozorjenje ma koji se podpisuju ispred Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže je v paud kulnomateđava zabihi l abdu haddehu min mabudin, Eumet buin eumootain, paut je sve ono u čemu rob pređe granicu, prekorači. Te Allahove subhanahu wa ta'ala granice kad je u pitanju obožavanje, kad je u pitanju slijjeđenje i kad je u pitanju pokoravanje. Primjer, ma'na muđavu je zatul'abdi haddehu kad pređe, dakle, granicu kad je u pitanju ovaj obožavanje, jeste da smatra, da vjeruje, da neko ima neka svojstva božanska koja ima Allah subhanahu ta'ara, da od njega traži, da od njega, dakle, to je prelaženje granice kad je u pitanju obožavanje, kad su u pitanju, dakle, ta obredoslovlja i bogosluženje, dakle, da, ga, da od njega traži, da od njega, da njega moli, da činite berruk i slično, da se potire. Dok kad je u pitanju matbu'a, kad je u pitanju pretjerivanje uslijeđenju ili prelaženje granice uslijeđenju, kažem misle ulamaa u al kao što su učenjaci i qade, predvodnici, u stvarima vjere. U stvarima vjere. I da dođu da o oh, ohalale nešto što je nešto što je haram ili da oharame nešto što je halal i ljudi počnu u tome da islijede, znajući da to nije tako ali kažu slijedimo ulama, slijedimo ulama. Ko što je došlo, je u hadisu ovaj, e, Adija ibn Hatima, e, kad je rekao, kad je poslanik, sallallahu alaihi sallam, pručio ajet, i oni su svećenike svoje i monahe svoje uzeli za božanstva, pa je rekao, ja Rasul Allah, mi nismo obožavali, kaže, zar vam nisu ohalalivali, haram, ir i činili suprotno, pa ste i u tome slijedili, u tome im se pokoravali, pa su rekli, jesmo Allahov poslaniče. Pa je rekao, eto je ibadet, To je Jer tahlil od tahrim, da nešto bude dakle, haram da nešto bude halal, dakle da sud o to donosi isključivo Allah, subhanahu wa ta'ala. On je mušerri', on je zakonodavac. Kaže, u muta' ili u pokoravanju. Dakle, ovo je bilo u slijedjenju, da se slijede ti klerici, jel? Ona da se slijede uh, riđalu din ljudi od vjere, Da govore najispravno uvjeri i da ih ljudi u tome i da ih ljudi u tome slijede. Zatim e umuta' upokoravanju tagut, dakle upokoravanjuješmelul umara wal muluk wal hukam wal ruasa. To su dakle predvodnici bilo da su emiri, zapovjednici, kraljevi, vladari, predsjednici, eldine jamuruna bil haram fiptaaun, narida haram ljudi znaju da je haram ali kaže mi čemu to da radi. Mi se pokoravamo. Ili, o oh harame halal. I kažu ljudi, mi se tome pokora, pokoravamo. To je ibadet u pokornosti. I to uglavnom biva kod njih koji ne sude po Allahovom subhanehu wa ta'ala zakonu. Pa kaže, vod tagut, u ovom ajetu, bil džibti, tagut, u sve ove tri vrste koje smo, koje smo spomenuli. Vodžhul munasebe poveznica, dakle ovog ajeta sa poglavljem, jeste da iman u džibta i taguta, dakle u sihr i u sve ono što se, što je suprotno šerijetu i u sve ono što se obožava na ove načine, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala hasala wa waka'a, mine ledine utul kitab. Desilo se i praktikovano je kod onih kojima je data knjiga, od jevreja i kršćana, a poslanik s.a.v. kaže, a vi ćete islijediti toliko da se zabiju gušteru u rupu vi bi za njima što je nemoguće. E onda u svim stvarima u kojima je moguće, sigurno je da će se desiti ko što se i dešava da ljudi obožavaju drugije mimo Allaha subhanehu wa ta'ala, da su uzeli određena božanstva i određene paute kojima se vraćaju, koje dozivaju, od kojih pomoć traže i slično. Wa hasalaka ma akhbara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam e da se to kako nosio obavjestio sadiqul amin. Povjerljivi koristi nu govori sallallahu Kaže dalje u ovom ajetu da Dakle, o, kod o, onim gorima, dakle, koji će kod Allaha subhanahu wa ta'ala imat žestoku kaznu, one koje Allah prokleo, na njih se rasrdio i od njih učinio majmune svinje i one koji obožavaju paguta. Dakle, vidimo da je u ovom ajetu uh, slična, povezano sa poglavljem a to je da da se to dešavalo umetima koji su bili, umetima koji su bili prije i da će, jel, desiti se onaj umetu Muhammeda sallallahu ta'ala aleyhi wasalleme. Da, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala dao, da, dakle, da ovi ljudi koji su iz njegove subhanahu wa ta'ala mudrosti, dakle, da ovi ljudi čine Allahu subhanahu wa ta'ala širk i da se, da, su dakle, time pogodili o ponašanju jevreja i kršćana ko ima se to desilo prije. Zatim kaže dalje: قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Kaže rekoh da je riječ bila teška. Oni koji su se pitali u tom narodu. Kaže napravićemo ovdje mesdžid. Napravićemo ovdje mesdžid. Priča o onima ostranicima pećine. U surji kehf koje Allah subhanahu wa ta'ala dao da budu ajet. Dao da budu znak, da, dakle, ibret, pouka i poruka Allahove subhanahu wa ta'ala moći. Fa'udzimu fi kavmihim pa su, kaže, postali poštovani i počeli su ljudi da ih svetkuju i glorifikuju u tim narodima koji su došli poslije njih. I onda su rekli šta ćemo da radimo? Kaže, napravit ćemo. Jedni su rekli napravi uh, onaj ćemo tu kuću neki su rekli napravićemo kao ka, napravite neku građevinu napravite im neki spomenik napravite nešto tu da se to mjesto obileži pa su vi rekli ne natakhidanna alehim masjidana napravićemo bogomolju ta'ziman lahum da itima yaluzdignu i da ljude na to upute i ovo je od vesail ostrestava koja vode ka shirku i vode ibadatu kaburova kako to Allah subhanahu wa ta'ala opisuje. I ovdje imamo ovu drugu stvar, jeste da opet umara, da opet oni koji dakle imaju vlast u određenom narodu, mogu da posiju mnogo šarra. Mogu da posiju mnogo šarra. I zbog toga islamski učenjaci o tome govore u posebnim poglavljima. Da za njih treba puno da se dovi, ali da od njih treba da se čuva ali da ogni treba da se čuva jer i da i da feseda kad se pokvarije vladar pokvari se pokvari se i narod shaw am abu telli toyli od bil you know him na metschete stvari osim ako Allah subhanahu taala ne da ne drugačije da da ljude koji će javno da upozoravaju na ne ljude koji će javno da se bore javno da pričaju protiv tih stvari i protiv šrova koje čine bil bawa bit shar'iyya nakle uz Dakle, pravila širjatska ispravno. Ne samo da izađe, jer da ispsuje ovako, onako, njega zatvore, navuče narod ili slično i ne uradi se ništa. Ko što se dešavalo? Izađe se, ljudi nisu spremni, diži proteste, diži hajku, pa pade jedna država uzeše šije, drugu državu uzeše šije, treću državu uzeše šije, sve šije i sariđije. Uzeli su Damask, uzeli su Bejrot, uzeli su San'u. Jemenom vladaju šije, Irakom vladaju šije, Sirijom vladaju šije, Libanom vladaju šije. I šta da se radi? Zbog sektaških grešaka, jel, Haridija, koje su oni napravili, izbog. Neslog je ummeta na Kor'an i na sunnetu Allahovog poslanika s.a.v. i neslog je tog naroda. Ovi hoće ilmene, hoće sekularizam, ovi hoće harijđije, hoće da pokolju sve živu. Ovi hoće nekakav liberalizam, ovi ovo, ovi ona, niko ne čistilo. I Allah s.a.v. ispušao njima koji su neorganizovani. Nas Allah s.a.v. toga sačuva i da odkloni od ummeta i od muslimana šar, kharidija, šija mu, i ostalih zabludjelih od mušrika i novotara. Kaže, لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ sljedićete tradiciju, običaje i korake onih koji su bili prije vas. هَذْوَلْ bil بِالْكُذَّةِ Kaže, kako je, kao što su one, dakle, ona pera, Na strijalama. Dakle, toliko će to da bude slično. I mi vidimo danas koliko ljudi pokušavaju da se uvlače, da slijede i sve im lijepo što ima kod nas, kod našeg naroda, da kažemo na ovom, da, da, da, da pričamo malo lokal, da ne pričamo global previše, vidimo tu oduševljeno zapadu. Nima samo šehade, treba vidjeti malo čistoću, počistili ulice, ovako, onako, to što su im srca, onaj, crna. I što rade, šta rade o zlodijelako, što vidimo, ovo što se dešava u gazi, da su svi stali uz genocidaše. To ništa li kaže njima, samo im šehade treba ili svi će u, u džrne čere. Za što su očistili ulice, zato to što jel, organizovani su, dobri su s tehnologijom, prave ovo, proizvode ono. Stopa samoubistva, 100 posto. Lupamo sad malo ovako, hoćem ko da preuveličavamo. Ali ogromna stopa samoubistva. Stopa bluda, stopa kriminala. Stotine hiljada starih u domovima za stare. Niko ne brine o njima. Neće, nema emociju nikako. Ko robot. I ovi naši muslimani, dobri bošnjo, pošteni, prepušteni, oduševljen sa zapadom. Allahu ekber. Čiste ulice, čist vjeceje. Tehnologija, Allahu Ekber. I počne da ih slijedi i zaglibi sa njim. Ovako umre duševno i duhovno. Ko što su i oni umrli? Mrtvaci koji hodaju, čaure, obožavaju drugog mimo Allaha, Subhanehu wa Teala. Danas Allah, Jelle Fil'ula, od njihovog šara sačuva. Kaže njega radna etika, ne zanima njega ovo? Samo radna etika, on radi, on je disciplinovan, on ovako i dođe stane uz genocidaše protiv gasi protiv miskina jadnika, koji ne mogu da se odbrane. I on dođe i stane s njima. I to smo isto imali u Bosni. Kod nas kad je bilo. I u N, i u V, i, i to radna etika. Oni su mogli oni da spriječe. Mogli su da spriječe. Sila, snaga, ujedinjenj. Pogotovo, ko pogleda 90. godine, vidjet će da, znači, da je to bio procvat evropskih držav. Da nikad se bolje nije živelo. الكفر ملة واحده كما قال الله سبحانه وتعالى svi kafiri su jedna vjera i glavna muhimma ni jeva glavna funkcija jeste se boje protiv islama i muslimana i protiv morala i svih dobrih lijepih univerzalnih vrijednosti eto na tome je oni oko toga se okupljaju oko toga su kad abdurrahman alghafiqi rahimehu allah taala Krenuo dakle iz Andalusa ka francuskoj. Oni su se vamo ubijali između sebe. Kraljevi, Louis ova, drugi, treći, ko je već bio tad. Ovamo, ova portugalska onaj loza koji su bili protjerani istoično. Svi su se okupili da da se bore. Lako su se ujedinili da se bore protiv Abdurrahmane al-Ghafiki. Kad je Napoleon Bonaparte Čuo za davu Muhammeda ibn Abdullu Vahaba, rahimahullahu ta'ala, kome se obratio? Papju Rim. Mora ideološki da se da se odgovori. Pa šta je radio po Egiptu? i Išao bi na Mevlude, pomago Sufije. Ulagao hiljade i hiljade tadašnje valute i para da se dižu kaburovi, da se osvijetlije, da ovako, da onako. Jer znao oni koji obožavaju kaburove, ne mogu oni da dignu sablju, ne mogu oni da povrate ponos islama. Ako obožava ljude i savija pred kaburovima i savija pred nekakvim božanstvima, taj ne može da uzdigne Allahovu riječ. I zbog toga neprijatelji islama funkcionišu kako funkcionišu. I znaju ove stvari, proučili su ih, ali mi ne proučavamo. Mi se ne vraćamo naše tradicionalne izvore. Zato nam se to i dešava. Allah molim da nas povrati i pomogne. Kaže, šeheh dalje navodi hadise poslanika sallallahu ta'ala, aleyhi vasallame, gdje... Uh, Kaže evo inna ma e khafu ala, ala al Kaže bojim se po svoj ummet imama, predvodnika, vođa, učenjaka, zabludivača. Prije toga. Kaže evo inna aqsam alayhi salallahu, kaže Poslanik salallahu alejhi ve sallam eo ja'kid, potvrđuje da da će, će ove ovaj stvari da se dese idoče ummet Muhameda sallallahu alayhi wa sallam sledio i jevreje pa su govorili mnogi od selefa kako to navodi Ibn Kayyim rahimahullahu ta'ala u Sufiyana ibn Uyeyne ke se menfasada min ulama'ina fa fihi min al-yahud ko se pokvario od naših učenjaka kaže on čije jevrejima u menfasada min ibbadina fa fihi shabah bin nasara ako se pokvario od naših pobožnjaka ličine kršćane zbog toga što se jevreji su prostavili, a znali su, znaju istinu i znali su istinu. Oni su očekivali poslanika sallallahu aleyhi wa sallame, ali su mislili da će opet da dođe od njih. Malo im bilo poslanika koliko im je Allah s.w.t. Poslao. pa su otišli, zbog toga su otišli da ga čekaju plemena benukureilva, benukajnu ka'a, da ga čekaju u Medini. I kad su videli da je od Arapa slomila im se srce, ali poslan svim svjetovima, Kaže ko se pokvari od naših učenjaka u tom o ima šeba dakle sliči jevrejima jer zna znanje a ne kazuje istinu. A ko se pokvari od pobožnjaka sliči i kršćanima. Jer su oni neznalice i nal ne, izalutali su zbog neznanja, zbog toga što im je pogubljeno i knjige i sve, i ne znase ni šeni djahim ni šta im je. I ova Biblija ispravna, i ova nije, i ova rivayet jeste, i ova nije, pisoga ova, i ova dodaje, oduzima. Kažu da jedna rasprava koja je bila pred Ona je navodi se pred samom Konstantinom, u, dakle, još je bio tad Konstantinopolj i kaže dvojica su se raspravljali, jedan od njih je navodio dokaze monoteizma. Navodio je dakle dokaze onaj e, monoteizma, kaže toliko da je ovoga razvalio, rasturio ga. I kaže onda je jedan iz skupine ovog koji je bio poražen izašao i zašlo, udario pesnicom ovog i kaže bacio ga u nesvijest. Da li se to navodi za Arjevce, nisam siguran. I kaže Konstantin presudio njegovu korist. Da li je Konstantin koji krali uglavnom presudio njegovu korist i uzeto to, to njegovo vjerovanje da ono bude zvanično vjerovanje kršćana. I onda kako kažu, jel, kada Allah subhanahu ta'ala kaže al al da nas Allah ne učini do njih na koje se je rasrdio na jevrije jer su zalutali, a znaju, imaju znanje, znaju. Zbog toga prvak od njih u Medini odma je primio islam. Abdullah ibnussalam. I poznat je taj slučaj, kako i na koji način, šta su oni nakon toga rekli i koliko su kon kontradiktorni, koje su to i nađije. Poklet narod, i mi se čudimo, kako mogu, da ba, kako, kako mogu. Takva im je istorija, takvi su im predsi bili. Dok kršćeni su u većini slučajeva džahili. I to se vidi da, da ne znaju na čemu su. Malo uđi sa njim u debatu, a ne zna na čemu Vrhunac mu je da on stavi krst, da, da namo nešto ima, zove ovoga sveca, onoga obileži, da se napijem tad, da ovo, da ono, e. Eh, to je vrhunac njihovog ispovjedanja vjere. I nažalost, mnogi će slijediti ih, kao kaže poslanislac. I mi vidimo da u našim narodima skoro da nema zablude i da laleta kod sljedbenika knjige, da naš narod nije uzeo i napravio neku drugu formu. Naš umet, umet Muhammed s.a.s. o tome nas je obavijestio, p.s.a. s.a. s.a. Kajže, vo inna ma je khafu ala umeti ala ima l-modillin Bojim se za svoj narod, predvodnika, vođa, zabludživača Kaže koje su ljudi uzeli za vođe. Min džihati dhimu, min džihati l-hukum Ili da budu, dakle, onaj, predvodniću vjeri ili predvodniću vlasti Kajže, vohum jamliku nazimama nas Kajže, oni drže uzda, ljudi Fi yudluna an-nase bil-bidaa, pakaje krenu prvo sa bidatima, sa shirkovima, yuhassinunaha. im te stvari. a Alvi dođu i to silom im sprovode. A dakle, kadovi dođe imaju verske autoritete, onda dođe i rek'o je taj taj, ima kapu, ima shimag, ima ahmediju, ima odoru, jubbe i kaže ovako je, Ima funkciju, narod ga izabrao, to je to, i onda krene. Isto tako vladar. Dođe, postavili ga ovako, onako, da mu beju, da mu prisegu, i onda on krene. I kaže, posljednik sada seljeme, bojim se za svoj umet u takvih ljudi. I bojao se jer je znao, sallallahu alihi o seljeme, da će se te stvari dešavati. Ali ne smiju nama da se dešavaju jer nas je obavijestio assalme, jer mi čitamo, jer mi istražujemo i hoćemo po tome da radimo. I to sebi ne smijemo da dozvolimo da nam se te stvari dešavaju. Kaže, Kaže kada padne sablja neće biti dignuta do sudnjeg dana i neće nastupiti sudnje, sudnji dan dok pleme i skupine I ljudi iz mog ummeta se ne priključe mušlicima u potpunosti i dok ne počnu obožavati authan i dole. I vidimo da se to dešava. Onako kako nas je obavijestio Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Da ljudi upadaju u otpadništvo, sarihan, direktno, i oni koji to pokušavaju da onako malo uviju da to bude islamski a jedni i drugi su na zavodje. Međutim ipak poslanik sallallahu alejhi ve selleme govori optimističnom ovom hadisu i kaže: "Volate za eluta'ife tum min ummati, ane će prestatiti skupina od mog ummeta bitina istini, mansura podpomognuta la je duruhum men khadala hum, nečej nečim štetiti onaj koji izda wala men khalafuhum nitunaj se suprotavije dok ne dođe Allahova odluka." I kroz istoriju Islama to vidim. I zbog toga musliman, vjernik, ne smije da je pesimista i ne smije da očajava i ne očajavajte i ne budite tužni, vi ste gorni ako ste vjernici. Može da se desi stanje turbulencije, stanje šoka, iznenađenja zbog ovoga ili zbog onoga. Uglavnom zbog slabosti vjere. Bilo da je to na džematskom nivou ili na Po jedinačnom nivou, ali musliman mora se digne, mora da se vrati. Ko što je bio problem sa tatarima. Skoro pada da su sravnili muslimane u to vrijeme. Žestoko, žestoko, žestoko. I onda Allah subhanahu wa ta'ala pošale sejfu dina. Kutuza u bitci kod ayni džaluta fejulakinuhum dersen Pa im održi predavanje. U biti si normalno. Nije predavanje ovako. Oni su više radili nego su pričali. Mi puno pričamo. Pa je potukao da nisu znali gdje se nalaze. Za vrijeme šehu l'Islami b'bante i mi je nakon tih padova, nakon ti pozove Suleymana al-Qalvuna jednog od sultana Egipta pošalje pomoć sa Bibersom I poraze Tatare i šehhu l-Islam ibn Taimije u džihadu sa njima, rahimahullahu ta'ala. Za vrijeme Salahuddina i Ljubija uz njega budu i učenjaci poput Ibn Qudame maqdisija Dok Sufije se u to vrijeme zaključavali u onaj, u Ma'adhin, u Munarama čekali otkrovenja od, od Allaha s.v. i slično. Dok Ibn Qudame direktno fi ayni lma'rake, usrž bitke, sa salahuddinu me Tako da Allah subhanahu wa ta'ala daće posle tegove ulakšanje. Allah subhanahu wa ta'ala če ulakšat muslimanim. Gde god se oni nalazili, gde god da kaže hala k'an nasu. Propade narod, kaže postanik sallal sallam, men kaale hala nasu, fa hua ahlakum. Ko kaže propaje narod, od njih najpropali. Već mora da zna da je Allahova, subhanahu wa ta'ala, pomoć i pobjede blizu. Dođe, stegne, kažu, ma te asarat ili Nije ga priteglo osim da popusti. Znači kad god stegne, mnogo stegne, prirodno je šta? Da mora da pukne i da mora da puste. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم زارميسلي تداچته اووچو جنتا نيي وام سدسيلو نيي واسپوغديلو نو شتو بيلو پري فاس مسثتم الباسه والضره وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب كاجا دوك نيсу ريكلي poslanik i oni koji su bili Allah hova, pobjeda i pomoć je blizu. Hoće Allah subhanahu wa ta'la da vidi, da iskuša, da pročisti. Hatta je mizel habise mina ta'yib, da dobro odvoji od lošeg, da se to malo iskristališe, da izađu na površinu muahidi, da ne može svako da govori ja sam zaslužan, a obožava drugog mimo Allah subhanahu wa ta'la. Ne, nego Allah subhanahu wa ta'la pobjedu da je uz teuhid, uz ispravno uvjerenje, vjerovanje i ubjeđenje. I pravo ispovjedanje vjere samo njemu uzvišenom, subhanahu wa ta'ala. I pono se traži u tome. I nema očajavanja. Jer muslimani ne, mo ne može vjernik da bude na gubitu. Nikak. Pogodi ga iskušenje, osaburi Allah, subhanahu ta'ala mu, da ne nagrodno na za to. Pogodi ga dobro, zahvali se Allah, subhanahu wa ta'ala mu, samo poveća to dobro. Znači nikako ne može da si umanjku, nego je naš veliki problem i kod mnogi muslimana, kažu mi vjerujem u Allaha, ali često šta ne vjeruju Allahu. Ako ti Allah objeće o pobjedu, ako ti Allah subhanahu ta'ala, ako poslanik sa selim o tome govori u svojim hadisima, čemu da očaje, čemu tuga? Čemu to padanje, morala, ambicija? Nego dova Allah, vrati se Allah, ibn amin nefsik, počni od sebe. Radi ono što ti je Allah naredio od teuhida prije svega, da samo njemu i bade činim i nikom drugom. Upozoravaj na širk, na novotarije, kloni se svih vrsta novotarija i svih grijeha, pa ćeš vidjeti bih nilahi ta'ala bolji i E onda, Prenosiš onome, kome možeš i koliko možeš. Toliko znači se. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od iskrenih muahida i molim ga jenle fil ula da nam poveća znanje, da radimo po znanju, da ovo bude dokaz za nas, a nikako protiv nas, walhamdulillahi rabbil alemin, wa sallallahu wa sallam ala nebina Muhammad. Baraka Allahu fikum wa shakir, wa sallamu alaikum